Rušate uživo. Rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Pa dobro vam večer, dobri ljudi. Evo nas, još malo brojimo sitno od ove 2025. koja je bila vrlo grabežljiva, pa je puno uzimala, malo davala ipak kao i svaka donijela nam je ili bolje rečeno izbistrila neke nove trendove, a oni ovaj put ja bih rekla nisu ni malo loši. Ja sam Ivana Radaljac Krušlini i spričat ću vam kako su kokoši postale luksuz i zašto je to zapravo priča o nama. Da vam je netko prije 10 ili 15 godina rekao da će kokoši postati novi statusni simbol, da će se njima signalizirati uspjeh, stabilnost, dobar život, sigurno biste mislili da se šali. Kokoši su kolektivno dugo bile upravo sve ono što luksuz nije. Bučne, prašnjave, seoske, ali funkcionalne. Životinje bez logotipa, životinje koje ne dolaze u limitiranim kolekcijama i ne ulaze u izloge luksuznih robnih kuća i nisu bile znak aspiracije nego znak potrebe. A ipak, evo nas, u vremenu u kojem se više ne hvalimo torbicama i cipelama nego kokošincima. U vremenu u kojem se bogatstvo više ne pokazuje onime što nam visi preko ruke, već onime što nam trči po dvorištu. U vremenu u kojem je rečenica imam kokoši postala ekvivalent rečenici dobro mi ide u životu. Danas kokoši žive u dizajnerskim kućama od drveta koje koštaju više od prosječnog automobila, ne biste vjerovali. Neke nose pelene, imaju grijanje, solarne panele, kamere i u nekim slučajevima čak i osobne kuhare. Ovaj je trend posebno uzeo maha u Silicijskoj dolini gdje se ljudi ne natječu samo u tome čija je aplikacija uspješnija, nego i čija kokoš nosi ljepša jaja pa plava, maslinasta i točkasta, ova jaja ne biću samo organsko, nego i ovo ne dolazi iz supermarketa. Ovo dolazi iz mog dvorišta. Ali važno je reći kako ovo nije samo priča o kokošima, ovo je priča o promjeni vrijednosti. Priča o tome kako se luksus preselio s performativnog na praktičnog, s vidljivog na tiho, Zbrzog na sporo i samodostato. Kokoši naravno ne dolaze same. One dolaze u paketu s vrtovima, zemljištem, kućama izvan grada, povratkom zemlji, sadnjom vlastite hrane i samo samodostatnosti. Dolaze u trenutku kada mlađe generacije, čak i one su zbiljnijim novcem, više ne vjeruju da su logotipi sigurnost. Kad torbice od 10.000 eura više ne izgleda kao investicija, nego kao krh simbol svijeta koji se nestabilno njiše. U svijetu inflacije, nesigurnih tržišta, klimatskih kriza i kolektivnog burn Kokoš je zapravo iznenađujuće stabilan znak. Ona nosi jaje. Svaki dan, bez obzira na trendove, bez obzira na burzu, bez obzira na to što se događa online. I zato Kokoš postaje nova valuta luksuza, onog koji Šapuće i kaže ja imam prostor, imam vrijeme, imam kontrolu nad jednim velikim dijelom svog života. Imam dvorište, a u današnjem svijetu imati dvorište znači privilegiju. Ovo je priča o tome kako su kokoši od skromnih životinja za prehranu postale simbol prestiža, smirenosti i nove ekonomske svijesti, o tome kako su mlađe generacije zamijenile logotipe zemljom, kako su torbice prodane da bi se kupile parcele, kako se je status preselio iz ormara u vrt i zašto nam ta promjena govori više o ekonomiji nego o životinjama. Upravo nam ova priča govori o tome da onaj ko ima kokoši zapravo glasno govori ne želi igrati igru stalne demonstracije. Govori da mu je važnije što jede nego što nosi. Da je luksuz napokon postao nešto što se koristi, a ne samo pokazuje. E sad, kako je performativni luksuz izgubio moć? Ne tako davno postojalo je vrijeme kada se luksuz morao vidjeti. Imperativ je bio da torbica ima logo ili da su cipele s potpisom. Sad se morao presijavati i za njega je bila nužna velika lista čekanja. Auto ste morali prije čuti nego što ste ga morali vidjeti, a društvene mreže bile su izlog kao vitrina uspjeha. Red putovanja, red šampanca i red inspirativnih citata. Taj luksuz funkcionirao je kao statusni simbol i poruka drugima da si pobjedio u igri, da si uspio i da si postigao cilj. Ali negdje usput, gotovo neprimjetno, ta je poruka počela slabiti. Jer što se dogodi kad svi imaju isti logo? Kada luksuz postane dostupan svima i to na rate. Kada svi izgledaju bogato, bogatstvo prestaje biti uvjerljivo i tu počinje kriza performativnog luksuza. Nove generacije, posebno milenijalci i generacija Z, odrasle su gledajući kako se simboli uspjeha urušavaju. Vidjeli su veliku financijsku krizu, pandemiju, inflaciju, klimatske promjene i naučili da brenirana torba ne znači stabilnost, da skupi sat ne znači slobodu i da posao i snova može nestati preko noći. I zato su počeli tražiti drugačije znakove sigurnosti. Radije biraju nešto što se posjeduje od onoga što se nosi. On je luksuz koji govori meni je dobro i kad me nitko ne gleda i ne molim te pogledaj me. I tu nam se upravo pojavljuje kokoš. Ona je gotovo savršena. Simbolizira trajanje umjesto brzine Ne govori o trendu Nego o kontinuitetu Predanosti nečemu i dugoročnom planu Ona ne ide viralno Ali tu je svaki dan Ja po jaje Bez pitch deka i exit strategije U Silicijskoj dolini Taj se pomak vidi kristalno jasno Ljudi koji su godinama optimizirali kodove za aplikacije i računalne sustave, sada optimiziraju kokoši. Prate njihovu učinkovitost, boju jaja i količinu hrane. Iza te ironije krije se nešto veće. Želja za nečime stvarnim i opipljivim. Nečime na što se čovjek može osloniti. Na sigurnost. I jajeta i koke, ali i sebe samih. Jer dok se algoritmi svijeta stalno mijenjaju, pravila igre za pera ostaju ista. Dakle, imati kokoš danas znači imati prostor i vrijeme. A to je danas pravi luksus. Ne kvadrati u centru grada, nego zemlja, dvorište. Mogućnost da izađeš vani i ne čuješ promet da pustiš djecu da trčeš slobodno, da znaš odakle dolazi barem dio tvoje hrane i da imaš vremena uzgojiti istu. U tom smislu, kokoši postaju tiha poruka jedne sasvim nove klase. One neviću bogatstvo, ali ga pretpostavljaju kako materijalno, tako i ono emocionalno, životno. Jer da bi imao dvorište, moraš imati novac, a s dvorištem i novcem dolazi i vrijeme, i to vrijeme za sebe. Tako kokoši postaju suptilni moment hvalisanja, diskretno pokazivanje statusa. Kao kad netko usput spomene da ide skoknuti po jaja iza kuće ili kad na večero donese šest jaja umjesto butelje vina. Ili blastiti kruh za koji je imao vremena i znanja pripremiti ga. To onda više nije dar, nego poruka. Ja imam nešto što se ne može kupiti u trgovini, a to su samodostatnost i vrijeme. I upravo tu performativni z gubi bitku. Jer Torubicu može kupiti svatko s dovoljno velikim dozvoljenim minusom na kartici i dovoljno strpljenja za borbu s listama čekanja. Ali Kokoš, e, ona zahtjeva životni stil. Zahtjeva vrijeme, brigu i rutinu. I možda najvažnije, odluku da se uspori. A to nam teško ide. U svijetu opsjednutom brzinom Kokoš je radikalnu pa čak i komično spora. A sporost je novi luksus. E sad, kako je globalna kriza završila u našim dvorištima? Ako postoji trenutak u kojem su kokoši definitivno postale ekscentričan hobi i postale društveni simptom, onda je to bila pandemija. Zatvoreni u stanovima, odvojeni od obitelji, preopterećeni vijestima, još smo se morali tući u redovima trgovina. Ljudi su shvatili krhkost života i svakodnevice, slabost kontrole nad vlastitim sudbinama, a možda i to da ne trčimo najbrže po redovima supermarketa. Sjećate se? U tom kaosu, gotovo neprimjetno i tiho, ušla je kokoš, bez ikakve PR strategije. Nije nudila rješenje za sve, ali je nudila nešto konkretno i opipljivo. I to je bilo sasvim dovoljno. Procjenjuje se naime da je u Sjedinjenim državama tijekom pandemije gotovo 12 milijuna ljudi odlučilo nabaviti kokoši. Ne zato što su svi odjednom postali farmeri, nego zato što su tražili nekakav osjećaj kontrole. Barem onaj mali, kućni osjećaj kontrole nad nečim što možeš nahraniti, zaštititi i gledati kako funkcionira. Stvoriti svoj mali ekosustav u svom dvorištu za svoju obitelj. Imati stabilnost i održivost. Gotovo se odvojiti od vanjskog svijeta i nestabilnog tržišta. U kontrastu pandemijskog kaosa bilo je nešto duboko umirujuće u jednostavnosti kokošnjeg rasporeda. Ona ustane, jede, kopa, nese jaje i ide spavati. I tako svaki dan. Mnogi vlasnici Kokoši iz tog razdoblja govore o njima kao o jednoj vrsti terapije. Gledanje kako kljucaju po dvorištu, nova je grounding terapija, nova verzija mindfulnessa, bez aplikacije i pretlate. Ti ptica koja ne zna što je, recimo, Zoom sastanak. Jedan je vlasnik iz Baltimora ispričao kako je ovo novo iskustvo doživio kao jedan TV reality projekt. Djeca su nosila kokoši u naruču, sjedila su s njima u ležaljkama, davali su im imena. Kokoš je de facto postala član kućanstva, ali i tiha, zdrava i analogna distrakcija. Ali pandemija nije bila jedini okidač. Nakon nje je došla inflacija. Cijene hrane su eksplodirale, jaja su paradoksalno postala luksuzni proizvod, a kokoš je ponovno djelovala kao odgovor. Ne više onaj emocionalni, nego ekonomski odgovor. Naravno da računica često ne drži vodu. Ako zbrojite hranu, veterinarske troškove, opremu i vrijeme, domaći jaja rijetko je jeftinije od onoga iz trgovine, Ali poanta nije ležela u matematici, nego u priči kao u ovoj. Ja je iz vlastitog uzgoja, nije više samo hrana. Ono je narativ samodostatnosti, osjećaj da nisi potpuno ovisan o sustavu koji ne razumiješ i kojem više ne vjeruješ. To je mali, ali važan čin otpora protiv osjećaja nemoći. I tako je kokuš postala dio širega trenda povratka osnovama. U istu ladicu kasnije su se smjestili i ostali trendom iz društvenih mreža, kao što su vrtovi, kiselo tijesto, domaći kruh, kompostiranje, popravljanje umjesto bacanja. Sve su to prakse koje su desetljećima bile povezane s nužnošću, a sada su postale izbor. I upravo u toj transformaciji nastaje kulturalna napetost. Jer ono što je nekada bio znak siromaštva ili ruralnog života sada se interpretira kao svjesna odluka, vrijednost i stil života. Sada kokoš nije više moram nego želim. I pitanje koje se sada nameća je ako to postaje novi luksuz, tko si ga uopće može priuštiti? Jer iako koka djeluje skromno, Uvjeti za njezin ulazak u dvorište baš i nisu skromni. Sjetit ćete se možda kada ste bili mali i bili kod svojih baka i djedova da su kokice zapravo zahtijevale veliki angažman i veliko vrijeme. Zato kokoš traži svoj prostor, vrijeme, znanje, danas zakonske dozvole i na kraju ipak neki novac. Barem dovoljno novca da pogreške ne budu katastrofalne. Pandemija je kokošima otvorila vrata, inflacija ih je zadržala, ali tek se sada njihova kulturalna uloga počela jasno oblikovati. Da bi netko danas mogao izabrati sporost, mora pravo imati mogućnost izbora. Ako stavimo sve na papir, to bi izgledalo otprilike ovako. Treba nam prostor, a to su dvorište, zemlja ili kuća izvan grada. Treba nam vrijeme, dakle dovoljno stabilan posao ili kapital koji nam dopušta brigu o nečemu što nema trenutni povrat. Treba nam i znanje ili sigurnosna mreža koja omogućuje pogreška i novac, barem dovoljno novca da koliko ne bude egzistencijalni rizik. Ono što danas nazivamo povratkom osnovama često je zapravo povratak osnovama, ali samortizerima. Bez straha da će neuspjeh značiti glad, bez ovisnosti o baš svakom jajetu i bez šinjenice da naš rad mora uspjeti jer nemamo alternativu. I tu dolazimo do estetizacije rada. Briga... Kuhanje, hranjenje, miješanje i uzgoj, sve ono što je nekada bilo nevidljivo i vrlo iscrpljujuće, danas postaje lijepo, sporo i smisleno, ali samo kada je dovoljno sigurno. Za one koji prate sadržaj ruralne estetike na društvenim mrežama, ime Nora Smith odmah pada na um. Ona je upravo tako utjelovljuje novu modernu ruralnu bajku, zagranutu u sporost i estetiku. Kod nje je rad domaćice rituala ne nužnost, svaki je obrok koreografija, svaka radnja je meditativna. Gledatelji vide mir, ponavljanje, eleganciju i domaćinstvo, ne vide teret nego njezin izbor. Od domaćih jaja preko kiselog tijesta, pa sve do svječice za tortu vlastite izrade. U tom svijetu rad postaje luksuz jer više nije pitanje preživljavanja nego identiteta. Kokoš u toj estetici nije životinja nego dokaz da neko ima vremena brinuti se i o sebi i o njoj. I što ćemo sad s tim kokošima na kraju? Naravno, to ne znači da svi sudba trebamo kupiti parcelu, sagraditi kokošinjac i naučiti razlikovati pasmine po boji jaja. Donedavno to uopće nisam niti znala. Ne znači ni da je odgovor na egzistencijalnu krizu perad. I vrlo je lako moguće da bi već treći dan svi shvatili da kokoši ne znaju za vikende, godišnje odmore ni loše raspoloženje. Ali možda to i nije poanta. Možda kokoš nije plan nego fantazija. Ideja da bi život mogao biti sporiji, opipljiviji i malo manje performativan. Da bi luksuz mogao značiti nešto što nestane u ormar nego u dvorište. U vaše dvorište. U svijetu u kojem stalno kupujemo stvari da bi se osjećali sigurnije, kokoš nudi nešto sasvim obrnuto. Zato je možda pravo pitanje što su vaše kokoši? Ovo je bila priča o nama, a sad na nešto sasvim drugačije. Lucija Čustić.